ام آباد کن و خیر الله کتاب اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عبداللہ بن مرقال صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ البعض دماغ ترابد و غرد اجیو دا, دا حد شاوم و ترجم لہوکی باب و سمر بالغرن. امار بی جارم موتر ایم لہوکی اوال حدیث اید عبداللہ بی امار ده سوچ او خبین فلما سلما قام فقالا سلام و رسل آخوا بل موسانی پرام کرا سماری دے علم خبری وعض وعض وعض. او حدیث نور محقود و موارد چلی و محشی برا جکل پلی تجیر حدیثی دا سند اومت انتا دا سند اومت انتا دا سند اومت انتا دا حد شوئی دی حتی مطلن حدیث نبی اسلام علی شاکی آخر لما سلم قام ودد فقام رايتكم خلوقي تعطف وجوهكم إليكم هذه ذاشفاستا سشد فسدت السركار دي باقي مفاتيشي سوچبم محض ذمكبان دي سوچك ايق قصو پاتين مش ارايتكم نوحاته طریق کې تکلیف ده فاعل مفعول لوهله مخاطب شوار ایت او حکم وونه بیا غوی را کوم تاکید ده دار ایت ته طاره تاکید زمې متصدا کوم متصلا باندې شوی اوثر باندې د حاله مخاطب هم دی او دې لپاره محل ملر اعراب اومشتي خدای څنګه هکې دي شي داจิต کوي ولې ومنګ په محاورې کې ځان تخیل او فکر ځان ته فکر کوي هاري او کاس هغه یو کټ پی کارمند ټول می ماشي هر اتا مفصلغه شو او کوم جمع شو ده لکه مونږ چې څنګه دغه یو کټه بارا ده پکای دي شمن د دې ټول مخروقامو تاسو د هرې د بارا ده پکای دي د دې عمر ګو رقم نو کومې یمکل ور اتا مفصل کول نه پات دا جمله چې دا چې لا یفہ الارض دې جمله څه مخددخه خلق کو په جمله کې مختلف تعویذات کړی دي چارې دي چې دین عبارت قیامت کبره اقامت د فهمه قیامت شایوی چنا احماد <سؤال> در قیامت سورا تاہمی تاویل دے چه مرد هر یوکاس طول دی شاہ دفانا علم خبر ام کردن کلی دا زاہر اداداں چه ری ری مختصدارے کسان چوس موجود دی بې کثانو خناره غوښني نو څو به دې لپاره شو چې وخت باندې روان دي د دنیا او دغه सूचना کوي د سال نه روسا څوک نه دی پاتشي صحابه په تو فعل عامر داتهول نو روسو فاتړي ایک سعودات کیو فات چوئے دی. او مجینہ کی طول نروس اچو فات چوئے دی. جائبن رضی اللہ تعالی و فات چوئے دی. حدیث ندا هم مالو مرشلہ کہ پواجل اگر چو سوک دی آٹول فات چوئے دی. او خیجر اسلام اچوئے دی. او پہے خبر کورت تحقیق مختشوئے چه خیزر اسلام افاد دیکھ و زنده دیکھ و ترجیح دیلی دا چه خیزر اسلام افاد شوئی دی فرفس حدیث دین عباس دین عباس دین حدیث رویت کرے ما خد خود محشی دکر کرے دی تذیا سناد او متن ته دا نه ځای دا روایت مختجه دي دا متن معنا وکو پسوخ نمادي نم ترې مطلب باب سره برتمادي وله عن ابن عبار قال بالتوفييه من بنت الحارث ما شفته رکلا کو د حالی کې چې می مناجنت الحارث او د زوج النبي صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلو الله عليه ذاته یې رتيها په نوابت د دې معنی الله علیه د رسول الله سم جائلہ منزلی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلکورتر آغای فرسول اللہ وبرکاتہ اترکاتہ اقلو سم ناما بے اودش سم قالا ناما لغلما غلیم اوڑوکے اودش ریا وقالا کنیمتا تشبیعا یایویی سلافز دے ثم قام فقمت يساري ذاذتر نو درنه فیا نی دمیرین فصل رکات سرکار ثم صلی رکعتین پنځه رکات یو فصلمس ثم صلی رکعتین ثم ناما حتا سمعت غتیته خطیتو خوارې ما ور یا سناره او اتید کی اواد دزدی تی د خطیت سوخ خرجه الى صلاة بیمانزت ووطا سوخ نمعید منتجا. سوخ ہوئی سوخ پا دیده چنامال غلیم حوروکی و دشوئی دیده. خوزایت پا دیده اشکال دیده ناما سوما قاما سوما قارا. دلتا و خبری دیده خوب نرست شوئی او سمر فدیته وای چې دا خو بنه مهمه خبره ده ترجمه په باب سره وات حکم دي کې ده خبره 포شته موصنی کدا ی ته یو خبره په دې کې وکي او دا هغه ځکه چې د دې کې دا هغه نه تقریب نه توروخه ته تاسو فکړی په ولځ کې چې دا حدیث هغه دی اغه چې به تقریبي اټکل تایي شپږ سو او پنځه سو سما صفادې بیا باسر وته አልطلفازي چې بي توه انده حالت میمونه ته فصح تحدث رسول الله اسلام علیه الصلاه دا تاسو څه ساعت مشهور شمه عايشاد د دې زمینه کې بداتې یو ځګه ترجمه الباب را وته نه وي هڅه کړه د تورو په تاغو ووسی نه په ولې د ترجمه الباب را پتی نا دا د مثنوی تمرین دی تمرین د مصنف پدېږي کې دا یو مسله ذکر شولای شي بل په کور کې شف کول سابې څو د دې تحقیق ورسول کړو فہمو مسله تعداد درکاتونه دي تعداد درکاتونه کې دا سمه شرمضانونه و اته راکا بیا دا عمره سره فصل له خمسه ركعاته بیا ثم صلي ركعتين حته پینځه دل له ثم صلي ركعتين دا پینځه ركعاته ټول څو ظدانده بخاری حدیث دی په معمرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غره تر کېدارای دبا تر رسول الله په بلال له غره الله سامنے تر کېدارای چې رسول الله دا وی لپاره څه کو درکړم څنګه یو سړی چې د مؤمنین وي او رات عمل کوي د رسول صلی الله اسلام پرمضان غیر رمضان کې د یو لړ رکعات راځي ته زيت نه دکړي نو درې رکعات ویتر ګرځي او اترکاده دی داګه خیای شهرمزادان وروي سيد بوخاري ترمت باب د بوري يو سره تلوک سم صحه باندې بابک امين ري صل الله عليه وسلم شهرمزادان وروي دي داردی کې ما کار رسول الله صلى الله عليه وسلم یزید په رمضان رسول الله صلى الله رمضان کې دېته نه کو په 11 رکعتونه دي په رمضان غیر نمازان کې یو رکعتونه ویلی تکاو امید او نه خبره خبره یو صلوش پاک پانزور کی بیوگوری یو صلوش پاک پانزور کی بیوگوری یو صلوش پاک پانزور کی بیوگوری بابا مایق رو فرکاتی الفجر التداچر عزیوم المومنین فرماییان آئیشتا خادت کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام يسولی ویدین سلاح ساشرکاتان در امی ذرا بیدر سکاتنو بیقول صحاب صنع الظان کول کل چیز سار دان دوار دی بے شفه کاتینی خففتینی دو کول خدا دو را کاتا چونو خففتینی دا دو را کاتا بے خفیفو رکاتینی خففتینی دیل سرکات نسال سنتنا حالا وصح بیشفلون دیل سرکات بیپا خصوصیت شا قیام درمازان چی ذیکر کئی نغد پار زان نمستقیل با وضا کئی دو سو یکم او یا مانی با فضمن قام رمضان با فضمن قام رمضان تترون با اسو تترون دلته حوم المؤمنين هغه دې کړکی رمضان غیر رمضان دونه کې چلی دا دې مستغفر یا سره شک په سره په باندې کوم ذکر کوي ها ما صلید رمضان محمد صلید رایشی یو سلو سلوار پانو سما او دو یو کم آئی اکنی محکی سفا سو و تاو یو کم آئی اکنی نا نا تا منکی رو رمضان اکراد اکراد اکنی اونا ترادوسان انا ترادو بهر واړل کوم سره هو د 269 باندې صرف فقط ته ایم پدقه د 269 دې کنه فقط یک دن رمضان دی بخاری زو او بخاری باندې پی کړو دګرام کا او د ویترم مسل کې به ذکر کوي دا اپ کوي 133 باندې ذکر کوي یو ښه خبره خبره کوم چې دایر نه کوي د هرڅ د ځرکات د 3 داتین ځرکات د 12 د 3 ویتر دي د 12 ځرکات یان خپتې او د 3 ویتر دي هغه د ویتر چي په دې کې اځره رکعات سره دي در ام رکات سر وزیری روس نی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرز ornamentا ہے، یا این احمر سلام کرزا ہے، ماردین دراکھ بٹی رکات راکتا ہے، ماردین دا رکات رکاتنا ہے دا رکات دویت رکات دے دارکات دے دارکات دے دارکاتا ہے، دادا دی، دار سنتی دی ویتر رکات رحم کولنا دی ویتر رکاتی دا ا د خضر رکات ساتل قول سنتو په مې سلام او غوړو دی ویتر در سنتی او الفاجح رزم غری د دنه رکاتی ور رکاتی الفاجح رزم غری دنه 130 صفه باندې وویل دا مرګ جنګ کوjre زندگی باقی او قاغدي کې وویل خب په ول شانتینه دا نو کبا یاد راغی او کږي کې برتاو سره دې کي رایشي چې دې جواب اکثارو کلکونا دیکھهای Efra صرف ایک صفحہ رہتر کریشنی اس طرح ایک سوپیندیسکین ودا کاری باب ماجہ کلی تر وانا افیان احمدو انا بلہم امار کانای صلیم بیان رکات و رکاتین بیان رکات و رکاتین بولیددسی يصلي بين یو رکات او به د مخه او دو رکات دیشه تلک نه د ما دي کوئی تګوري کړه دا دو دا رکات به په صدا یو رکات دا خوه پورا د او دې په امین کې سلام چې بين ركعتين وركعت بین رکاتینی. خود دیمین کی خلاان میرسانی بیین رکاتینی و رکاتینی. او دلتا سنگو یہ بیین رکاتین و رکاتینی. مرخبانی پورتولی. اللہ پا فضل کییئے. اور عوید بایتی بایتی بایتی زاہر دی. نور با حضر باقل دیمانی ریشان. بازی که اتنو رویتونی کی آتره جی. لیکن مولمونی دیگر کچھ ری جی. بازی که دولت جی. دیلی سمس اتنو ری جی. بازی که دیلی سمس اتنو ری جی. لیکن دیلی سمس اتنو ری جی. او خدای شي وي چې عباس دا انتزاع څخه ډېر شكوني کړو کله تر اغني نه او کله دورسه او کله دئلس او کله دیندره هو صاحب یې چې تحقیق کړي عباس د انتظار لپاره یوش کتلنی لار یې صدر رسول اللہ علیہ السلام دا احمد امتداریوشن رہی رہ دارا اختلاف و ملاحظت احویشیات ہوگی صلو رو طلو رکا ترین صلو رکا ترین صلو رکا ترین صلو رکا ترین بے دوہ دے ذچہ تلو راکتے د وشي جو ا تیری جو ا تیزی ک بے ویترو نمشتے د ورہ کا تا دریہ کا تے ویترو یپن جو شلو یپن زو اته سنتم دی پینز لست یوشو ما دمه شلا چې کشران د خپل خپلوانو کټې شي الله تعالی آدینۍ عباس ته محالیمونو تور سوروا ایو مرحله رسول الله صلی الله علیه و او د صلو په دې کې خو سیر غتیت او ثم خرج الى الصلاه دینه خدام آدمی کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مناسب نه وي موثنث دې مسریتا پورا تعالو دې کړی دی دینه خدام آدمی کی 14 سونه قرونه او رستا سلامه صفحه یوسرو 77 صفحاتي دا راځي ذکر رسول الله صلی الله علیه و او رسول الله و آله نه نکاو سو فدیشت دی کی 14 سي جکړې دې اگې ته خو نه نکړې او چې سنور واري راته مخه کرا ویل دغه د انګو او د څه خو نه لکه چولای یا نامه قلب د الله صلوات الله علیه او bueno talaaso ya tawella mawdu3 al qunut fa rishi asam kani tabidi yik tasawel ma kol ma abhas yani la khou yikhas mabhas shiyr at-tirmidhi ki beyahamo fasata al uman یو حقا خوو چه عمانی ماسکتون یغذت نزائلکی ده دیم حقا ده چه پا عمانی ماسکتون یغذت زائلکی ده. کم خوو چه پا عمانی ماسکتون یغذت نزائلکی ده پا قوم هو چې په امنه مسقط الیغذر ځای کې هغه قوم نپېږې مسقط الیغذر ځای کې دل دغه یو سونهونی یو رسول الله صلی الله علیه و رضی الله تعالی او فوزهونی شریف حضره سال دمازده تيمده خلق و شاكوه و باقه صديق غقلع د ده ام الممنين دو وجنا خلقی صاد دی دا عغا حال رب ده ده امان بیتی همون راقه و باقه صديق راقه ام الممنين ده تنبیغ رکولا ده تشتسو و تغسشو دسول اللہ اسلام کو چیرې ماشکاتو لیاغزه نه زه رسول الله صم عليه شوی دومره کاروي کای پلا ته د لور څخه هوڅیږي ته تو دې ور کوي او ویم رسول الله اسلام رائف کی لے له تعریف کې نور او کوته دومره وخت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رائف نشو مونږ سربزه شو مالمیږي چې پدې مقامه نیم چې کوم نوم وارثو دیوانه ماسکته شو مسلم چی دی ابو خدادر رضی الله تعالی او خير در رسول الله رسول الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه مبارکیت سورز په پهښولا رسول الله صلی الله علیه من قریب دی چې خو به او څنګه یې مبارکیت نه راوږي د راوجيږي د راوجيږي دا غورځې د ته یوريږي هغه قضاده یې نیسی چې د کوي دا کاته په خبره دې راڅخه وشله هغه قطاده چې پر رسول الله صلو الله علیه رسول الله اسلام الله علیه د هیڅ ته پوسیو قطاده ما رسول الله ستاسو لپاره نه پیډه وای دا کوم وخت نه دا طریقه یا کار ته کې او دا ویژه شوشو دا زوال دی خدمت تلګی ما رسول الله سلام وترو او کلا حفظك الله ذي ما حفظتيه نبي وهو صلى الله وسلم پداه ورادات په خشه دراله چې مسکت الیغذات په ځای کې ده په دا ورادات رسول الله اسلام اوردس کړی ده ولا علم علم وتم بس اوقات مغارد نئی محسوزه احرات تقیدوشي دین در نظر جی پخت دیور جی وای مدی اللہ <سؤال> الله والدی نبی تعالی حضرت نبی العزيز معذ بالله حضرت علم العالمین شعبان عالم و حدیث ان میں ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عملوا في احوالنا الله صلى الله ما لا يقرؤه ويقرؤ ما لا يقرؤه طريقه لحدنا ابو معاذ ابو معاذ انت عيننا الطريق على زيد منك حديثا كثيرا انسا وقال له رضا رضا اكف وكتبت فصل باب حفظ العلم عنوان كتاب شرح السبيندي بعلم اہتمام قول دہ ہری زبت حاصل اول مختی باغن سراب ظاہری مسائل سابقہ سراب ظاہری جیسا سمرد فائدہ کی دشبی تکرار قول پدے میں علم زبر راجی دی کہ علم زبر ذکر کئی حاضر تاریخ مطلبہ نام علم حفصہ فالرابط دهاباته الحفاظات علمتا تواجور فحصول العلم على الحرص تضرع الى الله مشان الدعاء تلد علمي مغلى اختيار ولد في موطر الجملهو کی دو حدیث دو بحر رضی اللہ تعالینا نکل دی قل شانا جزی کر کئی حدیث نور موارد چی دی محشید کر کلی دی تا زیادت الحدیث چی دی اناس کتنشت دیماتن تلغم توجیش ری اننا الناس يقولون اکثر بغرر خلقوی چبغرر زید حضیث نقد کریدار اما باز نکرگنی کتا بزانا حید جوروم ولو لا آیت آن قدوه تنویه پی کتاب اللہ کی ما حد درس ما بائیس حضیث نیبین کریم رضی و جنان چه حرک ما پسر دیش خبری کی صمی اطلوبه باغلستو ان اللذین یکتمون ما انزلن من البینات والعلا من بعد ما بیناه دیشی که کتاب و لائک یلانه اللہ و یلانه اللینون ایلی اللذین تاب و اصحاب اینو و لائک اتوب عليهم و انات توا بر رحیم دقا زان دلانت نبشو ما هون. ختمان نشم کوئی باعش سامنی داری. این نور پر ما همان سب آیش دید. دائی اکر دینام باعش سجی کرکی. تابیر مسمو که دائی سجی کرکلان. بایان. اوز کر دینام موساش سحجی کرکی. انې خو نه مې نه مهاجرين زمونږ وروڼه مهاجرين چې کا نه سره په بلا صح دی مشغول شوی و சப قبل اصاق دین په بازار کې ونه خوان نه مې سار وروڼه سا چې کا نه کومه امر په امبا دي دی مشغوله کړیو کاروبار په خله معلومه کې زه مې کوي او خوانو ګډوږي او رازانے غایب ہے ایسو ایسو پترق ایک اجزو ختم بده کان یز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شب بیت نی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم کتل کومور واری دې گڈی صاحب دې فراچ دې گزار بیا کی تو گزارہ د کیدرہ و احسن ما لا یحزن روح رسول اللہ صلی اللہ تا ذکی نہ یحزن چې دانور ونه حاضر و یحفظ ما لا یحزن یو خدا وجوان، زین وجدان بحران، ددی مغتیی یا وصوخ دانسا مطلوشت شاتی. خالا قولتا یا رسول اللہ انی اصلاح من کحبی نسان کسی رانسا ہوں، خالی صور رد آکار سادر ای خورتا رسول اللہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اوالی پجی کے کزان سمی جے که طمانت ته څه باندې دغه دغه نور څه مان هیڅ نریږي په دې بل حضرت راځي او قال فغفر فغرا فبيديهم دغه دغه ورته به دا بورته قال حدیث رسول الله اسلامي دول خید دکیت کریدی دی دی علم فهم آخد ما و ما هات چیو دی فا فا سسکو و غم خورکو هرچا خل فلا و سسکو و فا خورکو منو قتعها دل بلعوم دا سا غوطی مغسی دی قلب عملا بلعوم سده مجرد طعام هاگا چه طعام پک چلی گی و صاپی مصحح 11 بيد خدای دې ګرانې قدما دې له مونږې مصحح 11 تمام محمد کړې تاسو چې محنت وکي الاجل شان او دا واخله دې ترجمه الباب سره په تم په کې یو چند مطلیم مال مشلي یا خدا ابو هرره رضی اللہ تعالی عنہ ای جن کے سارے علم فیض و فی او تو جای حی علم څخه کولی شي به په دې مجموعه احادیث کې ټول به غړتې ده مجمع حدیثی که اوچان خبری معلوم شریع. دائیوه خبر خبری اتفاق شلا. هم معلوم شلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خیر قپوشی کیا بوهر آلیو. دیتا خیر قپوشی وجید. خیر قپوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خزانا مرتبا. سر کا پوسی دی چې استاد شاګرد یا چوغو ورکی یا صدر ورکی یرمه پټکی لکوشه دا پټکی پښو سر کوي دا زری خرکو رسول الله صلی الله علیه پاکستان لفي استعمال کړو دا موږ ما خبره کې دی لا په ګافون تیر هو چا ذکر کړی اور متا کو نعیم ذکر کړی دی کی رسول الله اللہ علیہ وسلم کی شدت لري جوړ کو شلاشف لري چيواله محسوسات دي او داړه مقنونات و نو پیغمبر پیدا منگ پده نیش پیده ری. یو پت خزانون، ده مخزونات و مقنونات و نو، آزی من فاتت ملوش، لاس راکول کی خرقه کی، پده موری کالله خیر قرضی، ابو هر اعزیم من خبتو دا. بیابو هر روی تمانا فخبنا ندیر شیر. زهر کشکال دی. روز تحریف کر دې ابو سلمہ ابو هرته وی تا ما تحریش لیک عبد ولاتیرا ابو سلمہ نہ قرقی ابو سلمہ عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثم مرض به ومستشہر معنی نې وړي بخاری دین جلد اتصای ورې ما ته وېنيس خبره ختيره ده له څنګه خبره به كنې نه دي شي اپ دې کتابونه لیکلي دي من حدث ثم نسيا ادسنی سم نشیع در اویی جواب داده شیدہ اکسریت عبید دی دسر چیز تینی جلشی یادا کردی مقالین روسی جتبہ انکوی دی اما نسیتو من مقالی اسلام دو سو یا ما نسیتو می مقالتیه لی اجل مقالتیه با بیض ماحاتی زخوا فاتشو شاگر خبرو کی وستاز تنیزوتو کی وستازوی یرماتقوی ادنشی تدیہ حدیث نقل جائز ایک انا دے اختلاف تھی څوک یې جاي څوک یې جاي د هڅې قواله ری خو د قطعی قانون کله وقفه د یوه ذکر کوي چې دعا ازوا کې د نړۍ خوښینې حدیث کې د یوې عندي ګرکې دالې <سؤال> دې تفارق شي په بائیں چې مخنشه ناتې د زړه ده زني وخت چې خبره نکي او زني خلق په هغه په ونی شي امام بوخاری ما په ذکر لري تر په باز لښیا مقاب حتى اقصر فاما بعض النار فایخواشا دو مین ها داد فیتنو علم و جن خلقو خبرو نو پکار پدی کم روید کے چراجی چی رسول اللہ اسلام لحطف دیتا در کی والی و داغ روید سہی نری کم روید کے چراجی نری آغا سہی دے خدا یو غاده په خپل فال لاینده نه دیونه وهن تا دې شوړې هغه کوم ویای چې د نشای کو هغه درازن علم هم خدا د سیاساتو سیاساتو انجن کار کوي سید علی سلام چو ایمان دې ساتو موسا جان نے دین علیہ شان تیرا ذرا نہ حقارہ فرمایا پیغمبر ہوں یہ تو سیاست ہے ابو عبداللہ معنوقلہ ہمیشہ تو عام ہوں تین سے ا هغه نو دا